Herriotxak, bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko sortzietatik bederatziak arte. Pausumediak ekoiztutako saioak. Arratxaldeon, Bea. Arratxaldeon, Limoi. Zemogu zabiltza. Ongegabiltza. Arratxaldeon ere entzuten gaituzten guzti hoi, ongiet horriak herriotxakera, ongiet horriak txingurriotxakera. Eta irratia entzuten ari zarete FM eta larogeitamar.bost.fm Eta gaurko saioan, ba, gauza pila bat izango ditugu, beti bezala, ezta alabea? Bai, bai, gauza batzuk ditugu, bai. Eta kontatuko digu, zupixka bat zerta zarituko garen gaurkoan? Bueno, e, bi atal berriei e, asiera emango diegu, bueno, behintzat bati. Gero es dizuegu aurreratuko izena, Bari, sorpresa, sorpresa delako. Horrela geratzen saretoren zuten. <gülüyor> <gülüyor> eh, irakutziko, oh, eh, en en eh? bueno, ematen, emango dizuegu aukera entzuteko Inaki kazetariari egindako elkarrizketa eta bere liburu berriaz, eh, Lurra zorua bai E, horretaz hitz egin digu, egindako, elkarrizketan. Eta limo ikusten badit, zen beti normalean mozten dit, hola. <laughs> zensuratzai ere ditzen nahi diaz, hola. Ez ez, zensuratzai baizik eta denbora... Na, hori hori ez naiz ni. Denbora yeah. motzaile edo. Bai, e, bueno, daukatemen e, ez daki joan den mendean hasitako teksto bat, eta, bueno, hori ez nuen aukera izan, izan gaitezen diplomatikoak, ezaten ez nuen aukera izan e, saioan bukatzeko ordan gaur, gaur, naiko nuke bukatu, eta ementaan lurra eta askatasuna atalaren baitan egongo litzatekin. Hori guztia, hemen txingurri hotxaken, nurrengo orduan, eta nik aukeratu dut gaurko orako CD bat, hemen topatu duana, bendeta taldearena, eta jarriko dizut horren lehenengo abestia, ea gustatzen zaizun, Bea. Esta kanson... Canción... Digar oh, nos iruditzen hortu musika? E, ongi, ongi. Iruditu zaitu nahiko alaia eta... Bai, bai ez aproposa zai horako. Mm Horira. -hmm, ba, esaten zenuen, inaki Petsa Romaneri indiogula elkarrizketa ratxalde honetan bertan, eta hori entzunbar dugu, baina hori baino lehen baduzu tertulian gogoa. Ez da, ala? Bai, eta nola, eta dakidan, zuri normalean ez falta eta hori tertuliatzeko aheren eh, normalean neukitzen duzula ba, ba asgaitzen tertuliatzen. Ba. ba, japonera jungo bera pixka bat, doakizute japonen kaosa eta nabasa badagola. Uh -huh. Baina bai bai hori da Ez dut aurkitu baina printan irakurritu tornun baiiten e, hitz egiten ari zirela efekto Mariposari buruz. hauxe da e, zerbait munduko bazter batean gertatzen den zerbait ez dela geratzen e, leku hartan naiz eta go handiko zorrun izan, baina e, aukera asko ditugu hori ba, gu garren lekura iristea zergaitekan ba, ekonomia globalizatu batean bizi garelako. Ez al horrela limoi. Hala da. Hala eta mundu bakarra delako, eta adibidez japonen kasuan, ez da bakarrik ekonomiarengatik. gatik. Hor e, bai, ba daudere bai, partikula radioaktiboiek, pixkat, e, ba, mundu osoan zehar zabaltzen ari direnak, ez da? Mm -hmm. Atmosferaren bidez, eta ez dakitzeraaren bidez. Hauraren da. da, eta itxasoa, eta hori da. Bai. Eta, bueno, eh, ekonomia globalizatu batean... Eh, Ekoizten diren gauzak, etengabe, garraiatzen dira milaka kilometro. Beraz, eh, nola, nola daiteke kontrolatu, ez? Ba, momentu hontan Japondik ateratzen dena, ez dela iritziko, ez, kutsatua ez dakit nora. Ba, iz, adib bueno, adibidez, enekasaritzan inguruan ez dakit Japonek duen produzo ondila. Ez dakit eh, ondila, baina nari ziren galerazten, beraien... Ne kasal produktuak kortikan ateratzen. E, normala. Ba bai, <laughs> naiko normala bai. Ora enchebertan supermerkatuko joder joten bazear <laughs> ta japoneko tomate labeldunak eh, aurkitzen me dituzu, ez daki oso gustuekoak izango dituen genia. Bai, agian orren hasiko ginateke ez, keskatzen hondik datorren tomatea honndi dator sagarrao. Akaso olako gauzak ere ematen dute pentsatzekoa batzutan naiz oso kaltegarrik izan, jendearentzat bai inguru giroarentzat, babintzate alde positiboa ikusita batzutan gauza bipentssatzera ematen dute olako gertaka erekez. Bai, eta gugantik ezain, ur, ezain urrun ikusi ditugu emaitzaarrirri batzut, hai da Alemanian, ez, Alemaniako eskualde batean, E, betidanik e, eskuinaren feudo izandakoa edo duela berrogeita ma urte eskuinaren feudoa izan ba, batean berdek irabazi dute. Mm -hmm. Eta noski, bueno, ba, japonen gertatzen ari dena, zer ikusi dauka. Izango, Harta, do, ez, izango da? Bai, e, ez da gertatu e, Japoiren ondamendia Angela Merkeli, z e, zaio ongi egokitu ongi... ez denbora ematen Den du. Ba ez justo hautezkunde momentuan ba, ba ezin izan du ezin izan du e, konpondu kontua mm -hmm. eta agertu omen da zalantzan e, jarri du energia nuklearra baina jendeak badaki bera nuklearraren alde dagoela Beraz e, nola baiteko zigor e, botoa bezala ba, berdei bozkatu diete. Eta gaina, uste dut, Alemania nuklearren kontrako mugimendua anaiko potentea izan da historikoki, eta bada orain dikan, ez? Bai, eta zuk ezetan zenuenaren arira batzutan ondamendi bat gertatu behar da, ba, gauza asko eta askonturatzeko. Eta, bai, eba, hemen ere, e, orain petrolearen amaierara erara iritzia momentu hortan, Askoren iritzia, bueno, emenez dago alasorik beste energia iturri batzuk egongo dira petrolea ordezkatzeko eta askotan e, nuklearra aipatzen da, ezta? Eta bueno, hau ikusita agian ba, jende gutxiago eh Nik abro dut e, gauza bat komentatzeko, esaten ari zaren ez e, batzutan ez garela kontziente ba, krisi edo ondamen dioiek iristear daudela, badaude ba edo bagaude pertsona batzuk horren kontzientzia pikin bat behintzat badugunak eta horren e, aurka borrokatzeko ba, nekazal kooperatiba bat e, martsan jarri nahi duguna. Horduna aurreko aste antxingurri hotxaken ere, endikarrekin eta sandirekin, luzatu genuen dei bat norbaitek, ba hemen inguruan baldima dauka e, terreno bat ez duena erabiltzen, hektarea batekoa gutxi gorabera bera, txikiago txikiagoa baldima da ere, badei dezala, e, antxeta irratira, 0-bost-bost-bederatzi, lau sortzi, iru sei sei bost, edo egoaldetik deitu ezkero, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bueno, ikusten disute, hola, eh niko gai zarela oportunidadateakola, eh? Ze aluelo hartzeko, Politika, politikaria bezala. Osongi, osongi, osongi. Bai, ta, ta bueno, eh Iñaki Iñakiri entzongo dio gorain, baina eh badaukate hemen berria egunkarian ateratako berri txiki bat, eta ikusten da ba egin zela oreretan Elkonzentrazio bat e, Japonia elkartasuna adierazteko eta eramaten duten pankartan e, irakurri daiteke abiadura handiak nuklearrak behar, behar ditu. Eta ezin dugu hori haztu ez, atxetek atzete, konsumitzen du tren arrunta bat, bat baino zei aldiz energia gehiago eta energia hori lortzeko ba, nuklearrak behar ditugu. Eta horretaz gain oreretan ba historikoki nahiko borrokak izan dira eta gustatzen zaie konzentrazioak eta manifik egitean nikuste ez? Antzaden es bai, antzaden es bai. Bueno, orereta atera da, ba, beste legu izan ziteken. Bezala baina bueno. Bueno, en sumo luego Iñaki Beatcharramendi bueno, kontatzen ziuna tert esa. -tert Tertuliatzari bai. Horria. cetairatia.com Hatzete Nafarroan beharrez dugulako hasi baino lehen geldidezagun. Datoz gurekin. Apirilak 2 larunbatarekin Iruñera. Arratsaldeko SEIETAN etan Antoniuti parkean. HT gelditzera goaz. gelditu ELKARLANA MUTORIT NAI BIDE ANUNZITAKOA EZINKETU GURUTIK IRUBE BIKOITZA HERRIOTXAK.INF IRUBE BIKOITZA HERRIOTXAK.INF IRUBE Bueno, gurekin uh, daukago Inaki uh, kazetaria uh, berak uh, idatzi du liburu bat Eta ba, horreta hitz egiteko konbidatu duguen zuzen ere antze eta irratira. Arratxaldeon, Iñaki? Bai, arratxaldeon, aldoan zui. E, bueno, kontatuko diguzu, e, zertaz doa, liburu hau? Favarez. Bai, bueno, e, ligurua da, da bueno, e, lurra zorua behilitzan, eta da pixka bat e, azkeneko urteetan e, Euskal Herrian eta Munduan e, Ba, indarrean dugun e, garapen eredu honek ba, ze, ze ondorio izan dituen e, bai e, gure ingurunean eta bai e, eta bai munduan zehar ez eta hor e, bat Euskal Herritarrok e, guru, garapen eredu dugu, horrekiko dugun e, nola baiteko zama eta zorra ez e, azaldu ez piskabat e, e, azken urtetan ba, azpigitura, makroazpigitura eta proiektu, hainbeste proiektu izan ditugu iek nolako kalte egin dioten ingurumenari e, eta eta gure bizimoduari tabar eta pixka bat horren e, horren isla da ez liburua. Mm -hmm. e, batzutan e, eusskaduok e, bueno, nahiko ro agertzen gara ez e, bueno, ba, gure buruari buruz, e, nahiko iritziona izaten dugu askotan eta hemen bueno, daukatezku artean berria egunkariari eskaini zenion elkarrizketa bat... Eta hortan, eh, esaten duzu pasarte batean, izatekotan liderra gara amalurrari egindako erasoetan euskaldunok zer esan dezakezu horretaz? Bai, bai, eh, azken finean, eh, bueno, eh, inaki antigu dade berak esaten du itzaurrean ez gara enionak benetan, eta da pixka bat liburua irakurrita batek baino gehiok esan dit eh, oso, bueno, irudi eskorra edo irudi, eh, zera ez, eh, pixka bat eh, gelditu dala ba bueno, nahiko irudu, irudi irudi ez baina nik asken finean egin dudan bakarra da e, azkeneko urtetan e, ba bueno, gure geografian e, egin ditugun e, makroproiektu, proiektu handi eta eh e, bilduma bat eta horrek e, ze ondorio dituen eta izan dituen e, bai amalurraren dan eta bai e, e, gizartean orokorrean, ez? Eta egia da gu izatekotan liderak garala eh amalurrari egindako erasoetan, hor daude hainbeste hainbeste datu ez, e, hogei tamar urtetan, iruko egin dugu lur urbanizatua zatu ez, edo porlanez e, bete dugun lur naturala. E, hogei urtetan, e, pertsona bakoitza sortutako ondakin kopuroa bikoiztu egin dugu. E, ba bueno, klima aldakzen ari dian, berotek efektuko gazen e, izurketak, eguneko berroita zazpia onditu ditugu hogei tamar urtetan. Eta beste hainbat, eta hainbat datu daude, porlan erabileraren aldetik Europako, pu, e, gai, e, etxean gaude, e, liderrak e, geha, e, erretide sare haundian edo, e, zera, autobidat, autopista zarean, Europakan kilometro gehien zuen dituguna gara, eta beste hainbat datu daude, ba, bueno, bizka bat erakusten dutenak ez gerala ezgerala baterionak, edo hain zuzen ere oso txarra gehala, ez, engurumenarekiko harreman horretan, ez. Beraz, erakusten duzuna, eh, eskor, eskorra baino, esan dezakegu, nahiko dela, ezta, errealitatearen izlada bat. Eta zarrik eh, zioen bezala, baikorra, baigorra, ezta, batzutan baikorregi izan nahi dugu, baina eh, guztiz eh, itxu, eh, guztiz itxu gara, ez, eh, gertatzen denaren aurrean. Bai, bai, ez da oso, kainea, ez da oso, ozea, azkarra izan behar ikusteko, azkeneko e, ama rogei urtetan, e, bueno, gure lurraldea, gure geografia nola aldatu dugun, eta nola aldarazten ari gean e, jabetzeko, ez. E, eta hor e, ikusten ditugu, e, bueno, irigintza aldetikan nolako Masifikazio egondan, eh, industrialdeak zabaldu ditugu alde guztitan, e, merkataritza zentroak, eh, azpirituren aldetikan errepideak, autobideak, autobiak alde guztitan e, ikusten ditugu, Abiarako hondiko trenarekin hasiera dagoneko eta beste hainbat proiektu daude, ba bueno, itxoiten, ez, e, e, hor daude paseako portua, eh, arroste planta bai Iruñan eta bai hemen e, Zubietan. Bueno, e, ikusten dugu hori ez, e, e, argazki hori nahiz eta beltza izan dalaba, bueno, e, egin dugun argazkia eta beraz horrek e, bai eramaten gaituela gogo eta batea eta da esatea, bueno, e, noiz, e, noiz jarri behar diogun kaskabi jokatu ez, edo e, noiz hasi beharra dakau basortu dugun eskalestri txurako e, ateratzen ez. Eh, azken finean eh, ikusi dugu ze ondorio dituen, oain fujusiman ikusten aigea, energia nuklearrenen aldeko apustuak nolako ondorioa dituen, eta, bueno, beztena, dena lotuta dago, ez, ez azken finean hemen kolokan dagona da, ez da energia itxurri bat edo bestearen aukerak eta baizik, eta ereduak berak kolapsora eraman goga itxula, ez, eta hortikan eh, irten bide bat, hasi eh, azibiarra dagola biatzen lehen bailen. Bai, begaur nahiko naiko hasanguratsuak esan duzu, ez? Bata aipatu dituzun azpietutak ezin ditugula begiratu era isolatu batean, ez? Seren denak, e, denak elkarrekin ikusita edo elkarrekin jarrita ba itzel, itzelak dira. Eta gero bai, eh, Fukushima edo Japonen gertatutakoa da, hain zuzen ere gure agintariak bultzatzen nahi diren E, eredu horren ondorioa, ezta? Bai, bai, hori da, azken finean e, liburu honek azaltzen duen irudia edo argazkia hain e, latza eta hain e, bel zabaldin bada da azken finian, e, bat ta bestearen gainetik jartzen ditulako Euskal Herri zabalean dauden hainbat eta hainbat proiektu eta egitasmo, ez? E, oroar e, Euskal Herrian faltan botatzen baldin bada da eee, bueno... Ba, proiektu proyektu hoei denei era no labait mm, e, unilateralean edo erantsungo dion mugimendu herritar e, zabal bat, eh, ekologistaan, Aibalimatsudeitu edo ez dakit, eh, hor e, badau da tokian tokian erantzun puntualak, e, ba, bueno, ba, erroste plantaren aurkakoa dela edo Abiadura handiko trenen aurkakoa edo ez dakit, eh E, bueno, e, aspedituraren aurka, beti egoten dia erantzun batzu boruako e, ziklo kombinatuko zentralen aurka egontzen momentu batean, eta baino ez dago pizka bat ikuspegi globala, orduan nik indudana da proiektu horiei danak jarri bat bestearen onduan, eta orduan jakina argazkia asko zei ateratzen da, eta konturatzen zara hori dena ez datorrela era isolatu batean, baizik eta da gure agintariek, E, bueno, e, egin duten e, apustu politiko eta ekonomiko baten ondorioa ez, Eta apustu politiko ekonomiko horren ondorioa dago e, Funtzean dago azkundearen e, mitoa Nola bait saltzen digutena da e, Eten gabe beha azigin behar dugula Barne produktu gordinea etten gabe beha azig Igual da zer egiten duzun horretarako Eta e, horrek ez kontuan hartzen e, gure ingurunea gure lurraldeak muga ke fisikoak eta muga bestelakoak dituela. eh? Ordu nik planteatzen du da badela ordua e, politika ekonomikoak e, egiteko e, ingurumenari e, atxikiak ingurumenaren errespetuan e, oinarritutakoak eta ingurumenaren mugak eta e, baldintzak e, kontuan hartuta, ez. Bai, bai eh esaten dasuna Os interesgarria daiaki baina ez duzuuste batzutan eh e, e, egiten dutenarekin biztanlegoaren neunko garrantzi zu batek bat egiten duela. Ez duzuuste eredu honek ba jende jende askok pentsatzen duela oraindik bueno, ba, progresua dela eta hobek hobe bizitzeko dela. Ba, ahi ba, ez, azken finean e, nik liburuan ere argi daukat e, ni plantatzen dugu ganea e, sistema honek gutako bakoitzean erro oso sakona ditula ez eta hor daude hainbat oitxura e, guneroko praktikan e, jartzen ditugunak ba, bueno, energia gabe eradiltzen dugu edo zer gauzetarako mugitu ere mugitzen gara etengabe eta pentsatu gabe nola eta ze modutan Hondakiak eh, ere sortzen ditugu nahi beste konsumoaren fiska eh, battak zaparretan hartuta gaude eta bai egia da eh, jendeak nolaiteko eh, bueno, ba, miresmenna diola eredu horri baino, eh, baino eredu horrek eredu eh, horrek muga, muga dauka eta da eh, munduan dauden naturbaliabidak agortu egiten direla bukatu egiten direla. Eta orainazidia pentsatzen, e, zede Montre pasadea arduan hemen e, petrolioa agortzen denean, do gaz agortzen denean, energia nuklearrak badak ibuze ondorio eukiditzaken, esanak badator gerota modu azkarrago batean, e, krisi global bat, energiaren krisia izango dana, baina e, ondorioak izango dituuna e, beste arlo guztietan, eta horren aurrean e, erantzun berriak e, egon beharko dute, eta derrigorrez, Erantzun horietan ezin da planteatu e, az, azkundean oinarritu berdela, zeren ez du gehiagorako ematen, ez. Ordun horrek derrigorrez bultzatzen gaitu pentsatzera, igual hasi berra dagola atzera egiten, ez? Eta atzera egite hortan gainea ez begula eh jum historia aurrera baizik eta bueno, ba, ba gure kontsumo malla eta modua egokitu berdugula lurrak eman dezakenaren mandesakenea, eh, eta eta horre ba bueno, oreka bat bilatzea, eh? Eta ni gustudet erritarrak beraiek ere kontuatuko diela, ba jufu jusi man oen kon, konturatzen hainbian bezala, ba eredu honek ez zula ematen eh eh gauza hon hundirik eta txarrasko ekarri ditzakela ere bai, eh? Mm -hmm. Bai, bueno, agean gaur egun e, Euskal Herrian Gorriak ikusiko genitzuzke gure lurra taz baliatu nahi izango bagenu? Kontutan hartuz, gehiena daugola, arti... bueno gehiena es, baina egunko handi bat, artificializatu eta daugola, ez da Bai, bueno, niko horre aipatzen dudatu bat, ez? eta da, e, laroigarren e, amarkadatik e, e, gure egunetara, hogeita mar mila hektariatik, laroita mar mila hektariara pasageala lurra artificializatuaren e, aldetik, Horrek esan nahi du, iruko izuekin dela, eta e, historia osoan baino hiru aldiz gehiago e, bete dugula e, porlanez, ez? Eta horrek, e, badakigu gero ondorio ditun, elurro hori ezin dela berrezkuratu, e, betirako nola daite galdu da, ez nekazaritzaren beste natur baliabibetarako, ez? E... Oriola da. Eh, esanait, horregatikan e, nik planteatzen du da, bueno, hori horrea horretaraino iritsi horrek ez daka vuelta onik. Ba, bueno, gutxienez eh, gelditu daitezen hor eta ez dezagun gehiago eh, artifizializatu, Hori da pizka bate planteamendua. Nikuztoret dagoneko gure inguru honetan, e, Gipuzkoako kostaldeko inguru honetan, dagoneko marragorria gain ditu dugula, eh? Orduan ba, bueno, ba, Nik badakite proiektu piloa daudela orain dikane erre hor, eta zehitzen dute oaine donozpialdeko, zeh, lurraldeko, zeh, plan sektorialakin eta bar, baina, bueno, horri nun baita jarri behar zailoeten bat, ez? Zaten nik uste toain herritarra bai haidiala horretaz jabetzen ez, horre hoi hartzu aldean eta lezon, eta, bueno, badaude movimentu batzuk erakusten dutenak e, jendearen e, asimilazio asimilatziokapazidadeare agortzen ari dela, ez? Valeña que bueno va ba, sentitzen dugu baina guri denbora gortu zaigu ba mila esker gurekin negotegatik eta oso interesgarria eta esanguratsua iruditu zaigu kontatu digozu on gozi hau Vale va ber gusta ez exu el liburua ta mila esker gomidatzagatik Vale zure hau pa bai jo ancheta Hortze izan ditugu Inaki Petxarromanen hitzak, bere liburuoa aurkezten eta Txingurri otsaken Antxeta irratian jarraitzen dugu abestitxo batekin uzten ditugu. Bai bakarrik oroitarazi nai naien entzulei Inakiren liburu berria, len titulua. Hoxe da Lurra zoroa bailitzen. Eta orain bai bendetaren abestiarekin uzten zaituztegu hurrengo minutuetan. Orden y pasando a la acción Alerta Ahora la noche es nuestra Peligro de canciones empapada Comienza el show, ahí fuera en la calle se respira la tensión, extraños en la hora, revienta el botellón, se cruzan las miradas, pasemos a la acción, alerta, alerta, lo ven detalle, en el somao vacío en un puño por afón, el viaje ha sido largo, la espera terminó, necesito un trago, pasemos a la acción, alerta, estoy a la revuelta, llamando al desorden y pasando a la acción. Alerta! Ahora la noche es nuestra Peligro de canciones empapadas en alcohol txingurri hotxak antxeteirratiaren sintonian eta saioaren hasieran esaten genuen atal berri bat, sorpresa bat geneukala zuen zuentzat guztientzat baina hori baino lehen, ba, tertulian nude atuko dugu beste pixkatxo bat Iñaki Petsa-Romane kontatzen segunaren inguruan Bai Horren arira eta horrekin amaitzeko komentaratu nahi nizun limoi ba, askutan petrolaren agorpenazte hitz egiten hasten garenean jendaren artean Ba, bagizu, zer, kom, zer botatzen du, jende askok? Zer botatzen du, ba. Teknologiak dena konponduko du, ba, ziur zientifikoak eta teknikariak egongo dira orain a, ikertzen, ba, nola ordezkatu zarezin izango digute utzi, hola. No, nik horren inguruan entzun dut gauza bat ez dena, oza, badula bere zentsua, ezaten ziren lagun batek, ba, Ni baino jende asoz ere arrghiagoa dago munduan, ni baino bereburua tonto bezala ez, baina. bueno, Beste batzuk asoz argiagoa zirela bera baino eta ardun pentsatzen zuen, o sa, jende batek aurre ikusten igualez asmatzen baina aur ikusten egongo dela kaso petroleoa amaitu daitekela. Beraz e, hogeita bat garren mendean mirari eta sinisten dugu oraindek. Bueno, igual, hai, baina mirarietan, kriston, herrijiotan eh, eh, jainko pila bat daude, gauza pila bat. Ha, nik nuen jaikoa katu genuela hemen eh, gure jendartean? Ez dakit nik, ez dakit Ikusten dugu beste jainko berriak eh, berri batzuk, ez, eh, daude horrein dikortikan. Nik uste du baietzi. Aietako bat teknologia? Hori da, gure internet maitea. Edo gure, bai, gure Facebook Fedea maitia. hor dago ez da. Eta ikerlarien gaitasuna, guri ata kontatik ateratzeko. Bueno Bea, gero esango dizula ez dagola denborari saioan, eta ez dizu, ez dizu dala tarte naikorik ematen zuen ekartzen dituzun gauza guztia kontatzeko, beraz pasako gera horrengo atalera, sorpresa horretara. Adas. <laughs> Bueno, ba udagure a tal sorpresa. Ya está. Barretegia. Barretegia. Ja ja ja. A ver, se presto digo, igual asaldu saludarko dugu, Ba bueno. Bai, kontua da, eh, Txinurriok egon garela hitzaren eizan. Eta orduan, ba, gure, gure bilaketan, e, aurkitu ditugu hitzak adiera, adierazpenak e, parregiteko, aurkitu ditugu hitzak eta dirazpenak e, izutzeko. Eta hor ditugu hitzak eta dierazpenak e, negarre egiteko. Eta gaur, barre egiteko goak ditugu. Oize. Oh, <risa> eta barre egiteko... Eta ziziltzen, eh? Eta Bueno, hasiko az, geha, Igor kalzadak... E, ...soziologoak eta... ...mu... Muda Mondragon Unibertsitate Muko irakasle eta ikerleriak eh esandakoarekin kontzeptu inklusiboa da Euskaliria. Euskaliriaek potentzialitatea dauka ezberdintasunen bilgunerako leku bat izateko. <risa> Desberdintasuna ke Euskalirian lekuk, olako leku globalizatu batean dena uniformizaziora jotzen den leku batean. <risa> Eta jarraitzen du esaten Euskal Herria lurrari Lurra, Lurra, lotzen zaio, Euskal Herria sareari, berazlimoi lurrari lotuta, modatik kanpo egotea dago. Gaur egun konektatuak egon behar dugu sarean, berdin eta lurra eduki ahala ez, eta ezberdintasun Bilgunea Euskalria dela esatea, barregarri iruditzen zaigu homogenizaziaren gaiurra izango litzatekeela kontutan hartuz. <risa> <risa> Tauutziko dugu muko irakasle honek esandakoa eta etorriko gara gure, Irira, eta, bueno, men dago izu garrizko Lizkarra. Egingo digute metro irunen, ez digute metrorik egingo jarriko Jarrikal digute tranbia, auskalo, auskalo bat, iruzi. Peneuvek nahi duela tranbia, binean prezuek nahi duela. Metro, eta bitartean, baur gau de pingpong, partido, bezala. Metro tranbia jarrezatela? Metro tranbia. Ba, nik uste dut azken... <risa> Esan dudan afa... Ona, ona... <risa> y <risa> censuré garco chistes tal y voy Cristona, izanda, eh deito no la farriten duten izanda Cristona, Cristona bueno, va da que su no la berritu dute eh, color y paseo con Topo Gel Tokia ¿Va, vai, vai, vai, vai. va, bueno va eh, Harry dute material antivandálico ¿Anti antivandálico va, eh <risa> Baina, zer da material antibandaliko. Ba, hori gartzen zuen egun karean material antibandalikoarekin berritu dutela. Euskalo. Zer da, de <risa> <Oskalo>. <risa> Zerde, bandalo asko inguruan edo... Irunen pila bat. Irunen pila bat. Honek ezagutzen ditutu Baina, nitsoin, ez dugu bukatu, ez dugu bukatu, kointu honekin barakizu, zenbat gastatu dute bost hilabetetan... Eh, por engeltokiaren rehabilitazioaren lanetan prestatu zen itut barreak <laughs> Prestatu malkoak agian zerena dena aterako du eh kontribuinte polzikoetan no saude da gure polzikoetatik baina bai egin dezagun parres zeren eh, Bueno malkoak ere bai da Ah vale presta, vale eh? bai du eso en besala zuko te cifra Larehun hirurogeita hamaboz mila bostehun berrogei euro gaztatu dute oh, berrrikunza. Oh, oh, oh, oh. bueno, baina baina bar pixka batingo dugu. Bai. <risa> bai, bai, Orain orain dator epar eh, egiteko garaia zeren eh, <coughs> berri hori erakurri ondoren haste eh, bereko beste egunkari batek, Aucción. El metro poco tendrá que ver con la actual línea Euskotren. Para su diseño, los técnicos han tenido en cuenta los planes de conversión ferroviaria de Irún, que contemplan una estación intermodal y los nuevos desarrollos residenciales de la ciudad. Con lo cual, desaparecería la actual estación de Colón, recientemente renovada. Dirá fenomeno batzu increíble ez da fenomeno batzu dira gure agintariak eh? zenba, a beh, repikatu zazumen zenba gaztatu duten lare honta iruro geitama bos mila boste honta berro gehi euro ez dakik gula ez da zenba diruden hori pa, kalkulatu nik esin esu tezak oh, oh. beranduda, beranduda negarregiteko diru hori xaututa dago xaututa dago E, ka guztiarekin batera eta bueno, parre giteko gogoarekin jarraitzen aldugo. Bueno, zergatik gan ez? Vale, jarrai desagon parre iten. Bai, bai, bai. Daukagu gure m, alkate jaunaren adierazpen batzuk hemen dikan. Hor Horrean merezi ditu barriak. Bai, horren merezi barriak. Zen esan dugun bezala, txinurriok hitzaren eizan ibile garela hortikan eta hau da gure ¡Saiak eren, emaitza! ¿eh? Eh, berak, eh, Santano... Jaunak. Es de la tenista, está Es de la Santana, eh, Santano. Horrentzako esdizu jarriko barria <risa> Vale, vale. Bueno, a ver a qué es Habría que pensar en el corredor hasta Bayona por interés cultural, económico y social. Gora cultura. Gora cultura, la cultura de la usura. La cultura, la basura. Kultura versus Natura, baina ez da hor geratzen zerenik hori irakurri handonen pentsatu nuen gure alkate jauna, gian nari da aldatzen, aldatzen eta... Ez? Ez? Genia, badu eskubide aldatzeko. Ba eskubidea eta gaina ukera eman behar diegu aldatzeko, ez, ez, ez, ez, eta, ez dira beti geratuko estalkatuak. Beraz, pentsatu nuen bagian ez, ari da aldatzen eta ba, batean... ...kulturarekiko interesa pistusa y ornumbaiten... ...mayan jarret yunun esagutzen... ...eta begira, ser de engure Alcatejaunaren cultura. El proyecto servirá para propiciar el acceso... ...a la zona industrial y comercial de Alcampo... ...a través de la Parada de Coches de Araso... ...y al futuro Parque Comercial de Zubieta... ...con la estación de San Miguel Anacamendelu. <risa> Gora al kampoko kultura miresgarria orida. Ori bai dela kultura eta e hori. Ah, zertanako, zertanako. Gora al kampo. Gora <risa> <risa> <risa> <risa> agortu zaigu Agortu zaigu teko, Barretegia. Bai, Barretegia agortu zaigu Bueno, ni ikuste sorpresa txiki bat eta polit bat eman diegula gure intzulei mm -hmm. eta orain e, abestitxo batekin jarrituko dugu. Osongi. Contra la corriente Luché contra la vida y la muerte Alza los puños, aprietan los dientes Acértate, tengo a la serpiente No me cabes tus puñales por la espalda Contra las cuerdas un último asalto Por las calles aprendí a defenderme Aquí y ahora la lucha es a la muerte la muerte como un inconsciente Luché para protegerte Mis enemigos me hicieron más fuerte Acércate, estoy impaciente Mira tío, no eres más que un cretino Que no ha salido aún de huevo Por las calles aprendí a defenderme Aquí y ahora la lucha es a muerte A muerte! zeno morir luka abandonar seguimos en pie vive su chat that's in and the Hemen jarretzen dugu antxeta erratiaren sintonian, txingurri hotxak, herri hotxak, entzuten zarete, eta beste ataltxo batetara bergera segituan, zein da atalaren izena beha? <gülüyor> Oi, musika salto indit. Hementa, lurra eta eskatasuna. esaki ze gertatzen denen musikarekin arazoak ditula ordunbea ba musikari gabe hasi berko zera iratxo antiteknologikoak teknologikoak hartuko ziren antzerratean iratxo anti teknologikoak bada de orrelakoak eh nekien ba bai, badiru dibayets hasi garen batean la bruja beria ez dakite botako digo botako ik baina es hortekan si joan ba botako diegu culpa iratxo anti teknologiko <laughs> De erra la esina. Hori <laughs> da. Bueno, ba, nahi genitzen zuen kontatu lurraren banaketaz munduan pixka bat, ba, horretaz horretaz hitz egiteko lehen e, hemen dikan helarazi dizuegu dehi bat. E, ba, hori, ba, lurra eskura ezagutzen bali madozue, ba, bizatzeko hemen. Hori da. Limoek ideari, eta ba, lurra, eh? zegarrantzitsua den, bai hemen, baita. han ere. Kaso honetan, jendeak lurra baldin badu obetu izatea hemen, han baino. Hoi ze, eh? baina lurraren aldeko eh, naia, borroka, ez da, zoileik emengo gauza bat, e, mila, milioi inguruk lagunek pairatzen dute gozea lurran gehienak, azpiegaraatuak deitzen diren herrien biztanleak dira Garapenaren izenean lurra lapurtzen diete azpiegiturak eraikitzeko edota bertako nekazaritza industrializatzeko. izatzeko badirudi iatsso antiteknologikoa ospain duela. Osongi zen gede datorkiigoingo honetan Ttxapa ez en ttzapa izateko Beraien bizi modua modernizatzen den horrean, elikagaiak garestitzen dira. Eta lehen nekazaritzikiek ekoizten zuten janaria, egun ezindute eskuratu hauek lurra galtzarekin batera elikadura merkatuaren esku geratu delako. betartean menpeko sistema ekonomiko batean ezinbestekoa den erregaia gero eta garestiago dago. Usta txarrak, petroleoaren preziak eta lurraren spekulazioa milaka, miloi, lagunen bizitzak arriskuan jartzen duen koktel gupidagabeak dira. Alura, yeah. Augait gertatu bitartean, kargil bezalako likadura industrialeko enpresek beraien etekinak hirukoisten dituzte. Elikadura oiturak ereari dira aldatzen. Lehen aragirik jaten ez duten herrialdeetan, egasteak arrautzak eta aragia jaten hasi dira eta jakinaz jakina denez Jaki hauek zerealak behar dutzena baino asko ere lur gehiago behar dute. Berri bere mendebaldarron elikadura ohiturak imitatzen ari dira besterik ez. 2022 garren urtean, estatu batuetan landatu ziren zerealen laurdenak, baino gehiago, hause dira, hause da, eun ta emeretzi milioi tona, etanol joan ziren. Beraz, urtebetean, irureun berrogeita mar milioi lagun elikatzeko adina zereal, ibilgaioentzako gaioentzako erregaiak egiteko erabili zuten europan ere antzeko zer, e, erabili zuten eta europan ere antzeko zerbait gertatzen da. Kontinente honetan ibilgailo gehienek gasolina hartzen dute eta landareetatik datorren gasolioaren eskaria gerozetan diagoa da batez ere koltza eta palma erabiltzen dira erregaiak egiteko Landare ohen eskaria igotzeak Europan eragina du baina handi kanpo ere eragiten du Indonesia eta Malan esaterako basoak ere ereiizistenari dira palma landareak landatzeko Ikusten dugunez, Europarroni Ibilgaioren elikadura garesti xamar ateratzen saiegu gandik oso urrun bizi diren gizakiei. Gaurko saioa eta Emakumearen eguna ez bada ere, bere bizzitza Lurraen aldeko borrokan eman duten emakumei eskainena diegu Indian Armdei Baian, maezba eta zadarzaro bar urtegin eraikuntzaren aurkako borrokan prebizitza osoa eman duten emakumei bereziki. Hambizi emakumeek Narbada Ibaia, Narmada Ibaia beraien ama dela diote. Ibaiari esker bizi direlako, elikagaia eta etengabeko bizitza iturria delako. Jatorri ezberdineko emakumeek bat egindute Ibai honen defendtsa gedugarrean eta ekimenean erzortzaile eta borroka honen zutoi nagusia izan den meda patkari bereziki eskainena idio gu gorko zaioa. <mulik> Emakume hau urtegen eraikuntzaren berri eduki bezain pronto errizzerri eta komunitatez komunitate ibile baitzen Indiako gobernuen planen berri jendeari ematen eta etortzekoazen ondamendiaren ondame aurkako kontzientzia sortzen jendearengan. gan. Indeatik alde egin gabe, Himasal Prades Estatuan, beraien lurraren defentsan aritxuziren txipko emakun ere, dedikatu nahi diegu, gaurko txingurri hotxak. Zipko hitzak besarka esan nahi du eta hori egin zuten beraiekain zuzen ere. Zuaitz motzaileak zeto zen ean emakumeek zuaitzak besarkatzen zituzten hauen heriotza ekiditzeko. Lurraria usten ziotela eta bide batez lubakiak eta hueldea galerazten zituztela pasekiten txipko emakumei emakomek, eta beraz, gure gorko saioa bera ere, eskaini nahi diego. Munduko beste bazterreko biztan lehek ere pairatzen dituzte eten gabel urraren zuntxiketa eta oztiak eta kolonialismoak bere horretan jarraitzen duela agerian utziz. Atzeteren aurka borrokatzen dugunok, bate egiten dugu lurraren aldeko borrokekin mundu osoan zehar. Hementa han lurra eta askatasuna. Joitzaik ez balkutik, <totipa> monen putxo batez, Tartulekuan artean, ai gutu den no intu tenbe guitarra a talpenu ga di zor dizkigu gutan es ai gutu iz kontau et la gorea ripal chuva maite gode arte konbersar kada campos sentí tendí que un horror te quitaré girar te quitaré girar que campos gau de la exalgo tu te quitaré la exalgo lurra han eta hemen eta onera itzultzen gera ez, Bea bai. ba bakizu aurreko aztean, aurreko txingurri hotxaken, aipatu nuen bueno, aipatu genuen, Mikela Morozen itzaldia, eta esan nuen baga orko zaioan sakonki itzeingo genuela horretaz hori zen plana ez sortzi minuto iek, sakonak izan daitezke geratzen no, seizkigun sortzi minuto ja, eta eta hori ere, baina bueno zazpi mm. Txikitero bezala labur bezaintzakon, zakon gara. Donako how you got to call the flu bi astei, bueno, 10 egun la gaztetxean, gastetxean, eh Mikela Moros idazlea egondu zen. Eh kafe tertulia oihkoa es den bezala gaztetxean, zeren, bueno, es kafe tertulia benetaskoa egondu zen, pastekin eta guzti, Eta bueno, oso interesgarria izan zen kontatu zuena Eta baitare oso interesgarria izan zen Ba jende asko etorri zela Jende neko desberdina Melkarte desberdineetan implikatua dagon jendia Eta bueno, adostasun puntu batetara iritsi ginen Eta zen garapen saltzen e, diguten garapen hau Ba ez digula gehiegi konbentzitzen ez? Bai, olako zerbait Bai ez? Bai. Ez daki e, berak Mike Morose aiipatutako zerbait aipatu nahi duzun, hain zu zen? Puez begira. E, bidali digu bost horrialdeko txosten bat eta bere izenburua da Irunen el mapa. E, irakurriko dut azpitituloa erdaraz ere. Irunen El mapa Santanoen hitzak izan da <laughs> e, izan zitezke. <laughs> <risa> ba keña ez dut utzte Santanore. Santanoren plangintzegin badato zen badaterrenik. Azpitituloak dio: "Su cinto repaso por uno de los escenarios de la contrarrevolución urbana". Malaria bueno, ez da Santanoren gustoko histeria edo. Seguro es seguro es Eta bakizu hasiko naiz Amorosen azken esaldiarekin txosten hau esali honekin bukatzen baita. Eta esaten du, kada palmo de tierra que se pierde, es un pedazo de dignidad que se muere. Itz politak. Eta gaina atorpiskabat, Iñaki Betxar Romanek kontatzen zuenarekin, ez? E, esaten zuenean, ba, gure hipotzkoako kosta lapurdikoa baten ere, badagolaia nahiko galduako milen artean, eta zai izango dela berreskuratzea, beraz dagoen gutxia defendatu behar dela. Hori da, baina askotan hemen kritikatu dugunez, Eta gurekin bat egiten dute hainbat e, bizi lagunek ez eta horren lekuko dira sortu diren e, plataformak eta lan taldeak. Plan hauen aurka e, udalatik edouzko jaulelaritzatik dato e, datozen planak, e, PGU, PTP-alegia Diaz na zu zen ere kontrakono norabidean. Hae da gero eta lur gehiio zuntzitzearen alde baitaude uditzen bazaizu ingo dut moment momentu baten e, zeen igual badago en zuuleen bat esannez. Bueno, nola indezaket, e, nola defenditu dezaket, e, dugun lur gutxi hori ez uh -huh. eta nik bi modugu proposatuko ditut bata da guri deitzen eta terreno duzuten terreno opuska hori eskaintzen eta horretarako telefonoa da 0 bost bost bederatzi lau sortziru 6 sei bost, edo bestela, baurrengo moduan egiten. HT Nafarroan beharrez dugulako hasi baino lehen geldidezagun. Satoz gurekin Apirri Lagbil, arunbatarekin, iruñera! Arratxaldeko zeietan, Antoniuti parkean! <mulio> Ht gelditzera goaz! <mulio> Ht gelditu, El Karlana! Hau ekereteknologiak inerdi burdi, eh? <laughs> Gaitik oso kuina txarra iruditzen zaizu Ezo, oso txarra ez dara e, Igual, negon bentsatzen ebai, nafarro Nafarroan HTA ez dela behar Baina niparralen ere eta euskal herrian ez dara Eta inaki betxarro manen berreskuratuz behin ere Berriro ere ba, Berak esaten zuen, ez Azkenian behar dena da ikuspegi globala e, datorkigunaren gunaren aurrien Eta ezain beste lokala Bai, globala eta e, Eta Parziala ordez e, osoa, ez? Be, e, gauzak bere oso hartzen ditue enikuspegia. Bea minutu bat ematen dizut, saioakin amaitzeko, esan behar duzun guztia esateko. Bueno, gaur, irrationetan, esan behar dut, limoik, ez didala, moztu? Zorionak, neri, ez? Zorionak, behenetan, txingurriotxak, txingurriok oso gaude eta. Oria. Ba, ezakit, besterik gabe gure entzule guztiak agurtzeare agurtzearena. eskerrak emate ere bai, gu, gure txorakeriak agontatzagatik. Zuri bai bea, ez txorakeriak agontatzagatik, zuri izango dizute eskerrak, ba txorakeria produktitzagatik, ez da? Vale, vale, bai, bai. Etan. Maisbenca txagareri, ez zoratu bergea batu. Eta astearrena ba baitz eta bai eskualdeko elkarteak ba, hemen dutela beraienekoa, 8etik 9 arte eta ordubietatik 3ak arte, antxete erratiean herriotsak. Holi da. Ba, a lovea. arte. korren orarte. Bidasaldeko herrimugimenduaren saioak egunero antxete erratiean arratsaldeko ordubietatik 3ak arte eta gabeko 8 bederatziak arte pa ba mediak ekoiztutako saioak.